Отак і став священником, а згодом бібліотекарем у Фодія, його першим і улюбленим учнем, довіреним у його потаємних справах. Та вкусивши в досталь благодаті наук і чужої мудрості, забув юнак про рідний люд, який гибіє в неудстві і ідолопоклонстві. В його серці, бач, не знайшлося місця тим, хто позбавлений радості пізнання мудрості, вузькодухий він сам упивався радістю і вознісся духом над темними теж сам, а довкола? Нечистивці виношують злі умисли, спрямовують серце до злодійства, сіють чвари між братами. Він усвідомлює зараз, що все це зло, а як бути далі? Дай благодіяння тим, хто потребує його, мудрість і розум охоронятимуть тебе. Нехай з твоїх уст не спрохне леживість лукавство – Згадай, що ти є слов'янин, що народ твій слов'янський, Могутній силою, дуже й думкою. Ось бодрич мистевої аж з берегів холодного Велицького моря, А на полудень від них живуть лужичі, морави, чехи, дунайські слов'яни. На сході по Дніпру слов'яни-руси аж до понта Евскінського розселилися, Хіба всі вони не чекають віщого живого слова мудрості твоєї Костянтини? а ти наситився нею сам і живеш тим, що розумом своїм даєш користати урядникам і державцям ромеїв. Їх піднімаєш мудрістю і словом над іншими народами і над своїми ж братами-слов'янами. О, брате Бодричу, сам не відаєш, які мислі розбурхав ти своїми щирими словами в душі Костянтина Солунця. Він тепер знає, яку ношу звалить на свої плечі, в чому утопить біль свого серця, його не лякає та погуба, яка, чує він, уже підкочується до його знеможеного тіла. І та, котра відкинула його простягнуту руку, котра не збагнула його палкого погляду, правдивіше не захотіла збагнути. Потім буде лити над ним одвічні сльози. Тепер він не побоїться вголос назвати святе ім'я возносливої красуні Цареграда дочки Єпарха Орифи. Це вона, лукавиця Єлена, прислала свою відмову через батька, щоб осоромити його Костянтина. Єлено, він ніколи не буде соромити своєї любові. Знає, серце дужче за розум, любитиме тебе і такою, але на відстані. Не докучатиме тобі своєю з'явою під вікнами твого дому, біля твого саду. Ти залишилась вже в минулому його життя. Майбутнє, скільки вже лишилося того життя, віддасть рідному народові. Слов'янству. У ньому прокинулась гордість слов'янина, і слово його мудрості стане щитом для захисту і возвеличення слов'ян. «Азн, єсн, твій щит, народе слов'янський, сподівайся на мене, сподівайся!» Костянтин ледве не скрикнув від несподіванки. Перед ним стояв Фотій. Підхопився на ноги так рішуче, що аж хитнувся і ледве не впав – Фотій міцною рукою підтримав його благе тіло. Дебелий, плечистий, чорнявий муж сей Фотій приязно посміхнувся до юнака. «Чи варта любові ота Єлена, щоб доводити себе до знемоги? Таки ж не варта вона такої жертви». Але не сказав Костянтинові цього. «Засліплений коханням не вірить зрячим». Ворухнув широкими чорними бровами, підняв руку, як для благословення. Я щойно від єпарха Костянтина, гуде Фотій. Никита Орифа дав свою згоду. Він вдоволено, рокітливо сміється. Дарує ласку своєму бідолашному учневі. Бери шлюб з Єленою. Костянтин зблід, міцно стулив повіки. Хруснули тонкі пальці. Єлена відмовила, а Фотію говорив батечка. Ні, вчителю мій. Я передумав. Я не Я знаю, ти умовив Никиту, але Єлена не знайде зі мною щастя. То знайдеш ти, здивувався Фотій, ти заслужив його, Костянтине. Як же можу знайти щастя з жінкою, якій принесу нещастя? Отче, моє щастя в пізнанні Бога. Але Бог дав мужу любов до жінки, без неї муж, що кадило без вогню. Учителю. «Не матиму я щастя від жони нещасної, віддаю себе в руки Богові нашому». Хай благословить Всевишній, розгублено пробованій Фотій і пішов по сходах до палацу. Уперше в житті він був незадоволений своїм учнем. Коли мистевой бодрич увечий зробив обхід Фотієвого саду, що виходив до Золотого Рогу, несподівано на березі наткнувся на нерухоме тіло Костянтина узяв його легко на руки, переніс до альтанки, почав розтирати руки і груди. Солонець опритомнів. «Брати мистевої, одвези мене в монастир», – тихо попросив. «Гаразд, відвезу. Та в який же?» «У монастир Господа Вседержителя, Пантократора. Тільки нікому, нікому про це ні слова», – благав Костянтин. «Ні слова», – пообіцяв мистевої. І не відав, що тої миті Костянтин назавжди розпрощався зі своєю молодістю і своїм минулим життям. Уже нова дорога чекала на нього. У браму фотієвого двору стукало четверо вершників. Хто єсте? кинувся мистевой. Нісці з братами, від Бека Баржиля із хозарського степу. Хочемо бачити господина». Чекайте, покличу. Фотій здивовано вислуховував посланців Бека Барджиля. Три сивих дідиська, Соловій, Сварун і Німаня сиділи на лаві, обіпершись на свої могутні ковіньки. Слухали оповідь новгородця Вадима про те, як вони билися за свою волю з боярами і находниками-варягами. Посікли тоді голоту біля Волхова, небагато добралися до берега і вскочило в лодії. Припливли сюди до Києва просити помічі у князя Тура. Але чи буде та поміч? Спливло вже чимало часу. Новгородці заснували собі за глибочицею Свободу, Побрали у жони киянок. Про війну з боярами призабули. Що ж робити йому? Іти до князя й нагадувати про це? Князь Тур збирає дружину у степ, мовив Соловій. Скільки Вадим живе у Києві, скільки й степ, степ. До полудневих порубіж, мовлять, прикотили нові орди через хозарський степ. Спочатку ніби вони воювали проти кагана хозарського, тепер виступають на його боці. Зараз має до Царгорода повести купецьку валку, можний купчина з коптій. Вельми багато добр князівських і боярських повезуть туди на торги, тож треба цей путь убезпечити від степу. Знову той проклятий степ. Котить безкінечні орди на землю по дніпровських слов'ян Русичів. Були печеніги й болгари, торки й гузи. А тепер хто? Мовлять якісь угри, мовлять, цар Бек видав одну із своїх дочок за угорського воєву до Леведія і проголосив його хозарським князем. Ті угри дуже сильні, войовничі, жорстокі. Але де вони? У степу, десь там їх треба шукати. Дивується Вадим, скільки живе у Києві, не бачив ні тих хозар, ні печеніженів, ні булгаринів. Питав, чому так? Не бачив, бо не пускаємо сину близько. Не вірить це щось. Чи така вже велика біда той степ? Сумнівається Вадим. Діди дружно хитають бородами, відколи живуть на світі, пам'ятають, що степ – одвічний їхній ворог. Що він завжди пахне бідою, той... Несходимий, бездонний, як небо степ. Хозари напускають на нас синовій нові орди, не забувають нашої данини мечами. Через те і викрали славину нашу. Вадим не раз чув оповіді про славину і княжа. Певно, що для цих людей степ хозарський був тяжкою реальністю. Тепер і Вадим готується йти проти нього з дружиною князя Тура. Гніва збирала його у похід з надією, що йому вдасться знайти десь там її родину. Бо де ж бути славині й буслу, як не у хозар? З нового полотна пошила кайстру, складала в неї перепечі сало, цибулю, сіль, щоб вистачило й своїм, коли зустріне їх, а що Вадим їх зустріне, не сумнівалась. Коли вранці молилася на березі Дніпра, Боги добрий знак їй подавали. З хвилі випірнув старий-престарий старий, водяник. Ударив по плесу величезним хвостом, вилиски пішли довкола. Тоді набрав у рот води й пустив у гору віяло бризок. Застогнав, чеглу гори отнув і пірнув під очерети. Гніва здогадала, що то водяник добровіщує. Сіла на човник і попливла до невода. А там сила селена риби. Стільки нагнав у ті, що повен човен риби натрусила. Тепер і Вадимові юшки наварила. А що далі риба ловилась, понесла водянику добру грудку солі. А ще бачила у неділю зелених мавок. Дівчата ті вибігли з діброви і повели свій танок на галявині. Як забачили її здаля веселунки із заквіченими косами, то привітно помахали руками і шубовснули у воду. Тільки піна колами пішла. Треба віднести на галяву глек молока. Хай добрі духи землі й води поможуть Вадимові у тому хозарському степу знайти її рідню. «Бусла мого відразу пізнаєш, сину», – напучувала гніва Вадима. «Він викапаний тобі птах, такий цибатий, і чубо стрішком ні тонкий та довгий над вусом загнувся, був буслу та й годі». Вадим слухаві дивувався, як то може людина бути отак схожою на птаха, а коли здибався із ним, то побачив, що й таке буває. Але доки зустрів його, проминуло чимало гарячих літніх днів. Київський князь Тург довів свою дружину до ревучих порогів Дніпра і став табором на перепочинок. Посилав верхівців оглядати принишклий простір плавнів. На третій день увечері до порогів підійшла численна плавна дружина воєводи Ольми. Опустила вітрила, витягли лодії на берег, прилаштували заволоки і потягли берегом нижче порогів. І тут князь Тур покликав Вадима. «Бери своїх новгородців і йди з Ольмою до Сурожа, а я поведу свою радь до Білої Вежі. У сорожі беріть воєводу і разом з його воями – Піднімайтесь в подону до білої вежі, звідти й рушимо на супостата. Вадим тільки кліпав очима. Київський князь ні з ким не держав ради, просто давав наказ, хто що має робити. Це було не в звичаях новгородських, а де ж віче мужів і вічева мудра рада. Все дивувало тут Вадима, і владність князя, якого всі слухали, і готовність воєводи сорожа йти з київським князем супроти Хозар і ті найперші вороги полян, русів, хозари, яких треба шукати за три дев'ять земель. Дніпро Славута все ширше розсував своїми могутніми плечиськами береги і все стрімкіші ніс київських дружин. Вони йшли слідом за купецькою ватагою Скоптія, що поспішала на велелюдні царгородські торги. Дніпро і пороги пройшли безпечно. Ольма тепер не вельми поспішав за Скоптієм. Коли впливали у море, Тисяцький Ольма повернув свої лодії до острова Березані.